Шістка чи шість з половиною? Професійним оком оцінила вона розмір її ноги. Та в неї манюпусінька ніжка, подумала Софія. Просто пташиний розмір. З шопінг-центру Роузмері та Софію проводжав величезний натовп. Дівчата довго махали їм у слід. Дві жінки були розпашилі і натхнені. Хотілося літати. Але їм треба було ще заїхати в господарчий магазин, щоб купити банку темно-жовто-гарячої фарби, якої не вистачило, щоб домалювати Софіїн будинок. А тоді забрати Роберта з клініки і встигнути на післяобідній пором. Містечко Закапелівка – як його називала для себе Софія, складалося з однієї центральної вулиці, де розташовувалися різні навчальні, медичні і адміністративні заклади, кав'ярні та ресторанчики, а у розкинулися приватні одноповерхові будиночки скромних міських мешканців. За українськими мірками, це було селище міського типу. Щоб дістатися до господарчого супермаркету, треба було проїхати вздовж усієї центральної вулиці, минаючи клініку. Коли вони проїжджали повз неї, то біля входу побачили Роберта, що мило розмовляв із порівняно молодою жінкою. Софія різко загальмувала машину, дала задній хід і сховалася за рогом. «А що це таке? Побачення?» – спитала Софія чи то себе, чи Роуз Мері. Та довго кліпала своїми совиними очиськами і нарешті сказала, «Ні, вони просто знайомі». Софіїне серце стукало, як стара калаталка. Просто знайомі тим часом перейшли на інший бік вулиці – і зникли в ресторанчику. «І ти кажеш, що вони просто знайомі?» засумнівалася Софія. «Ну, тепер уже не знаю», завагалася Роузмері. Просто знайомі сіли біля вікна ресторану, мило бесідуючи. Хробачок ревнощів заворушився в Софійній душі. «Так от, Чим пояснюються його регулярні відрядження на материк. А я дурна, розпустила вуха і вірила всім його баєчкам про існування в цій задрипанці генетичної лабораторії? А насправді він мене зраджує. Всі мужчини сволочі, сказала Роуз Мері, тоном жінки, яка у стосунках із чоловіками пройшла. Крим і Рим. Сльози залили Софіяне обличчя. Ну як вона могла йому вірити? Вона, яка стільки разів обпікалася з чоловіками? Як вона могла повірити у щирість його почуттів? Не плач, Стали її невміло гладити по спині Роуз Мері. Начхарій. Ну це ж мужики. От виграємо конкурс, я буду їздити на гастролі, а ти будеш моїм продюсером. Тоді він на колінах до тебе приповзе. Софія гірко ридала на плечі наївної Розмери. Їй хотілося і плакати, і сміятися від того, що сказала її нова подруга. Софія мала... Прикрий досвід спілкування з чоловіками. Тож не раз плакала з цього приводу. І наразі її хтось заспокоював. Але треба визнати, що це було найоригінальніше втішання за всю її кар'єру нещасливої в коханній жінки. Виплакавшись, Софія наче затихла. Однак, у неї не на жарт розболілася голова, бо вона напружено думала про план помсти. От зараз забіжу в ресторан і видріпаю обом очі. Ні, я їй вирву з голови жмут волосся і запхаю йому в рота, яким він так мило їй посміхається. А може краще плюнути йому в обличчя? І гордо вийти з ресторану? Чи краще їй? Чи тим кетчупом, що стоїть на столі, вимазати обох, а потім зверху посолити і поперчити? Ні, не робитиму цього. Я горда женщина. Я українка. І патріотичні почуття, які несподівано охопили її, Допомогли їй прийняти єдине правильне рішення утікти звідсіля подалі. І негайно. Вона рідко розвернула машину і, вихором, скрегочучи зубами, промчала повз ресторанчик, де обідали голубочки.